акробатика мізків. Виходить, я таки маю рацію, назвався прихильник Бопре, коли в науковій грі Бреддока не визнаю геніальності. Ви не враховуєте, виступив на захист Бреддока його прихильник, що виходити тут потрібно з нового, Реанімованого поняття наука «А хто з тих двох, власне, побиває другого?» спитав хтось Відповіді ніхто не знав Ті два вже не раз перемагали один одного але точного рахунку ніхто не пригадував Спитаймо Воронгайма запропонував хтось Гурт розпався Мовчання на трьох сільцях тривало далі. Нарешті генерал Штум замислено промовив. «Даруй, я слухав дуже уважно, але ж усе це за винятком музики. Можна було б сказати, мабуть, і про генерала, який уславився перемогами. Чому, власне, у випадку з тенісистом це, на їхню думку, геніальність, а у випадку з генералом – варварство. Штун, відколи його покровитель порадив генералові спробувати вплинути на діотиму за допомогою фізичної культури, частенько замислювався про те, як все ж таки скористатися попри свою органічну відразу до цієї культури такою багатонадійною можливістю підступитися до цивільних ідей. Але труднощі, які йому, на жаль, раз у раз доводилося переконуватись, і на цьому шляху були надзвичайно великі. Діотимені ночі Діотиму не дивувала очевидна прихильність Арнгайма до всіх цих людей, бо стан її почуттів аж надто відповідав, тому що вона вже не раз виражала словами. Світові справи це, мовляв, усього на всього Юнпе дебрю одденот амме більше. Іноді в неї йшла обертом голова, коли вона озиралася довкола і бачила свій дім, повин аристократії світської і аристократії духу. Від історії її життя лишилася тільки глибочезна суперечність між високим і низьким, між Її ще дівочим становищем, в якому було так багато боязкої обмеженості середнього прошарку і теперішніми успіхами, що засліплювали душу. І стоячи вже на запаморочливо вузенькій сходинці, Діотима відчувала потребу ступити ще один крок – Сподіваючись піднятися ще вище, непевність її приваблювала, вона впиралася рішенню війти в життя, де діяльність, розум, душа і мрія становлять одне ціле. По суті, діотиму вже не турбувало те, що ідея, яка мала, увінчати паралельну акцію, так і не з'явилася. До Всесвітньої Австрії вона також трохи збайдужила. Навіть те, що на кожен великий проект людського розуму завжди знайдеться проєкт зустрічний, уже не викликало в неї жаху. Плин подій і речей там, де вони набувають ваги, втрачає свою логічність. Він радше нагадує блискавку і вогонь. А Діотима звикла до того, що не спроможна скласти думку про велич, в оточенні якої себе відчувала. Якби її воля вона махнула б рукою на цю свою акцію, і вийшло б заміж за Арнгайма. Так буває з маленькою дівчинкою, якій усі труднощі за іграшку, коли вона раптом забуває про них, і кидається батькові на груди. Але неймовірне зовнішнє розширення її діяльності стримувало Діотиму, їй ніколи було зважитись зовнішній і внутрішній ланцюги подій і далі тягнеться поряд двома незалежними вервечками. І усі спроби пов'язати їх виявлялися марними. Це було так само, як у її подружньому житті, що коли дивитися збоку, тривало навіть щасливіше, ніж доти. Хоча Душі в ньому ставало все менше і менше. Особиста вдача підштовхувала діотиму до відвертої розмови з її чоловіком. Але вона не мала чого йому сказати. Чи кохала вона Арнгайма? Її почуттям до нього можна було дати стільки всіляких означень, що в її роздумах траплялося як виняток, і це досить таки тривіальне. Вони ще навіть не цілувались, а спраглих обіймів душ. Тодці навіть, якби вони йому у цьому зізналися, однаково не зрозумів би. Іноді Діотима і сама дивувалася. Адже між нею і Арнгаймом Уже не відбувалося нічого такого, про що можна було б розповісти. Але вона так ніколи і не позбулася цілком звички добропорядної молодої дівчини, що шанабливо зводити очі на старших чоловіків і щось конкретне, коли не в буквальному, то бодай у переносному сенсі, але таке, про що можна було б усе ж таки розповісти, вона могла б уявити собі скоріше вже з кузеном, який здавався їй молодшим від неї самої і якого вона трохи зневажала, ніж із чоловіком, якого вона кохала і який так умів цінувати її спроби виказати свої почуття в загальних міркуваннях високого духовного рівня. Діотина усвідомлювала, треба з головою пірнути в докорінно змінені життєві умови і прокинутися у своїх чотирьох нових стінах, не пригадуючи до пуття, як ти серед них опинилася. Але вона відчувала на собі вплив чогось такого – що змушували її не втрачати пильності. Вона була не зовсім вільна від неприязні, яку середній австрієць, її сучасник, відчував до німецького брата. Ця неприязнь у своїй класичній, тепер уже досить рідкісній формі, приблизно відповідала уявленню, яке простодушно, представляло шановані голови Гьотта і Шиллера до тіла, котре, вигадуване глизьовими пудингами і підливами, прийняло щось і від їхньої нелюдської сутності. І хоч які великі успіхи мав Арнгайм в оточенні діотими, її уваги, не уникло, що після першої пори здивованості почав давати про себе знати і спротив, який ніколи, не прибираючи чіткої форми і не заявляючи про себе відверто, все ж таки вселяв у неї невпевненість і змушував її усвідомлювати різницю між її власною позицією і стриманістю багатьох тих, на кого вона загалом звикла орієнтуватися в своїй поведінці. А щодо національної неприязні, то зазвичай це не що інше, як неприязнь до самого себе, видобута з темних глибин власних суперечностей і обернена до придатної жертви. Загалом спосіб випробуваний ще в ті прадавні часи, коли знахар паличкою, яку він оголошував пристановищем диявола, виганяв з тіла хворого недугу. Отож те, що її коханий, просак, бентежило, на додачу до всього діотиміне серце, ще й такими жахами, яких вона до пуття і уявити собі не могла, і це було, мабуть, не зовсім безпідставно, коли вона називала пристрастю той непевний стан, який так різко відрізнявся від звичайної жертвости подружнього життя. У діотими траплялися безсонні ночі. В такі ночі її Опосідали вагання поміж багатим проським промисловцем і високим австрійським посадовцем. У просвітках непісну, перед її внутрішнім зором пропливало велике осяйне Арнгаймове життя. Поруч із коханим чоловіком вона пролітала в небі нових пошанувань але небо те мало неприємний проський відтінок – берлінської лазурі. Тим часом жовтувати тіло начальника відділу Туці лежало ще серед чорної ночі поряд з її тілом. Вона відчувала це лише невиразно, як такий собі чорно-жовтий символ давньої каканської культури. Хоч від цієї культури тут ці мав теж не дуже багато. Далі мрів бароковий фасад палацу графа Лейнсдорфа, її ясновельможного приятеля, присутність Бетховена, Моцарта, Гайдна, принца Євгенія Савойського, виталена вколо цього всього, мов ностальгія, що облягає душу, Ще доти, як утечеш із дому Діотима не могла отак просто Зважитися, ступити за поріг цього світу Хоча саме тому майже ненавиділа свого чоловіка Душа в її великому гарному тілі була безпорадна Як у привільному квітучому краю Я не маю права бути несправедливою казала собі Діотима. Міністерський чиновник, чоловік, якого крім роботи більш нічого не цікавить, Лебонь уже не в змозі бути чуйною, широкою і сприйнятливою натурою, хоча за молоду шанси на це певно мав. Нагадку, їй спливли години, коли вони ще не побралися, хоч начальник відділу Туці і тоді вже юнаком не був. Старанністю і вірністю обов'язку домагався він свого становища і творив власну особистість, добродушно подумала вона, але й сам не здогадується, що заплатив за це життям своєї особистости. Відколи діотима домагалася Перемоги у вищому товаристві, вона ставилася до чоловіка поблажливіше. І тому її думки зробили ще одну поступку. «Чистих раціоналістів і прагматиків немає. Кожен починає з того, що живе живою душею», – розмірковувала вона. «Але повсякденність засмоктує людину». Звичайні пристрасті спопиляють її, мов пожежа, а холодний світ викликає в ній той холод, в якому чахне її душа. Можливо, вона поводилася надто скромно і вчасно йому за це суворо не дорікнула. Сумно і невесело. Їй здавалося, що вона ніколи не знайде в собі можливості зтягти начальника відділу Туці у скандал з розлученням, адже для людини такої відданої службі, як він, це стало б глибоким потрясінням. Тоді краще вже подружня зрада, сказала вона раптом сама собі. Подружня зрада з цією думкою діотина від певного часу і жила. Безплідна це ідея сповнювати свій обов'язок там, куди тебе поставлено. Величезні сили марнуєш казна нащо. Істинний обов'язок знайти своє місце і свідомо брати ситуацію в свої руки. Коли вже вона, діотима, Прирекла себе терпіти і лишатись із законним чоловіком, то їжбо лихомарне, а їй вигідне. І її обов'язок полягав у тому, щоб зважитися. Щоправда, досі діотима ніколи не забувала про той прикрий демемонт і негарну легковажність, якими відгонили всі відомі їй розповіді про подружні зради. Вона просто не могла уявити в такому становищі саму себе. Прийти в готель сумнівної репутації і взятися за клямку дверей до кімнати для побачень – це було для неї однаково, що сісти в брудну калюжу,